Descoperiți la Europa FM Zi și noapte, zi și noapte Mai puțin dimineața, că vorbim noi mult Nu de alta, bună dimineața, prieteni A început deșteptarea la Europa FM Nu știu ce să mă fac cu Alexandra În ce sens? În sensul în care vrea bicicletă nouă Așa Și mă gândesc să nu-i mai cumpăr bicicletă Să-i cumpăr direct un tractor Un tractor, tractor? Un tractor, tractor Înțeleg că nu mai ai nevoie de permis Sau de alte autorizații Ca să poți să, da. con să conduci un tractor Nu mai ai nicio Ziu? problemă în România cu asta, da ia -i tractor noi loa. Serios. Să te ajute. E și mai, safe? mai mult. Da. Nu mai safe. E și mai safe? Da. Trăim într-o țară foarte bizară. V-am mai spus care e convingerea mea. Și anume că trăim, de fapt, într-o simulare pe calculator. A unei civilizații foarte avansate. Și cred că ăla care joacă sau ea care joacă au început să-i Pentru că sistemul dă totul de erori, de genul ăsta. Adică uitați-vă numai la cum este guvernată România. E clar că e ceva în regulă cu programul. De ce mă, avem o mulțime da. de idei nu mm -hmm. să vorbim progresul. despre o? Da, o să vorbim despre progresivul nu, serios, O să vorbim că... despre asta la Republica Fantastică Dar până una alta, să vă spun ce mă face să cred că sistemul de erori foarte serios Curtea, în alta Curte de Casație și Justiție, tocmai a decis Că nu este infracțiune conducerea unui tractor pe drumurile publice fără permis de conducere Deci da. tractorul sau trotineta, tot aia dacă iei bicicleta și te duci pe drumul public nu ai nevoie de permis La fel cu tractorul sau cu tilajul Forestier Nematriculat, nematriculat. Deci dacă e nematriculat, neregistrat Și n-ai nici permis și are cât să aibă 5 tone 4, 3, cât să fie Dacă are și remorcă, nu contează Ești cu el pe drumul public, ești ca și cum ai fi cu rolele Asta este faci ce, faci, ce faci în weekend? Uite, și cu da, fetele, cu tractorul. Da, cu tractorul. <laughs> vini cu rolele în parc, vini cu tractorul. Care-i problema? Care-i problema? N-am nevoie de permis. Mărg cu el pe aici, ce contează? Că-i nematriculat, că n-am permis. Cum e? Dacă ești cu bicicleta pe un drum public, se prespune că trebuie să știi cât că de cât regulile de circulație, pentru că e un... vorba de instinct de autoconservare. Dacă faci stânga, fără să te asiguri pe un drum public, și te calcă mașina. Uh, înseamnă că e pe tău, E periccul tău. Dacă faci stânga cu tractorul pe drumul public, e periclul lor. E periclul lor. <laughs> <laughs> Înțelegeți? Deci și ceva de neînțeles. De ce or fi decizii judecătorii că tractorul nu este autovehicul și nici tramvai? Pentru că asta spune articolul, eu un articol în cod penal, în codul penal care spune așa: conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de către o persoană care nu posede permis de conducere se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Și judecând o anume speță, judecătorii au decis că tractorul nu este autovehicul și pe care de consecință nici tramvai. Asta putem confirma și noi. Nu pare de să fie deloc tramvai, dar autovehicul mie îmi seamănă foarte tare. Are motor, are volan, are roți, are sistem de direcție, uneori are frâne, să sperăm că are frâne și spre deosebire de orice autovehicul normal poate să meargă pe oriunde și să facă stânga-dreapta fără să se asigure și fără să riște ăla, mare lucru. Deci adică... îmi și imaginez acum cum vor crește vânzările la tractoare în România. Da. Serios. ia tractor, tăticule. Și coloane de tractoare peste tot. Exact. Dar dacă ți matriculezi bmw X5 sub formă de tractor, mai e nicio problemă. Poți să-l conducă copilașul de 14-12 ani fără, nu? Asta oricum se întâmplă. Asta oricum se întâmplă. Deci nu asta e problema. Nu pentru da. asta au dat-o. Deci deci e, e foarte ciudat. Simularea asta pe calculator a început să dea erori. Când fac experimente, s-au plictisit. Nu se mai poate. Deci trebuie să încearcă lucruri. Ia mă, dacă le dăm voie cu, auto, cu tractoare pe drumurile publice, Fără să-i poată. Ce se întâmplă? Să vedem ce se întâmplă. Ce? Ne de distrăm? Se, mă, ce joc... se întâmplă? O să strice niște personaje. La șumă. Nu ce mai era fan și atunci a da. găsit fanul în situația asta. Pe bune, e ceva de neînțeles ce se întâmplă. auzi. auzi? auzi? România în direct, cu voi seguran. Problema, eu zic, că e în ambele direcții, și la stat, și la cei care nu vor să muncească. Să le caută de muncă, trei variante. Dacă nu la la treia variantă, tu n-ai acceptat, nu mai dă majuțul -și, și e basta România în direct, de luni până joi, la 1 și sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat luna de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Tocători din bambus, Starrington House la 9,49 lei bucata. La achiziția a 4 bucăți. Vino la Metro până în 26 aprilie. Ofertă valabilă limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 Busy Day la Europa FM! Moise, Moise Guran e cu noi? Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Chestiunea naționalizării fondurilor de pensii este una serioasă, despre care eu v-am mai vorbit, iar după ce fondul NN a trimis notificări individuale clienților săi referitoare la temerile din spațiu public privind posibilitatea confiscării acumulărilor din acest fond, revin acum asupra acestui subiect pentru a face câteva clarificări, zic eu, importante. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM! În februarie, când vă spuneam aici la pastila Bizidei că există posibilitatea naționalizării fondurilor de pensii private Pilonul 2, făceam doar niște observații legate de coincidența sumei acumulate până acum în aceste fonduri, peste 7 miliarde de euro, cu cea sumei la care va ajunge deficitul sistemului public de pensii, potrivit cifrelor din programul politic al PSD. Tot cam pe acolo, adică. E o similaritate bizară, care mie mi-a dat fiore atunci când am descoperit-o, mai ales cunoscând nu informații de acum, ci un istoric al discuțiilor care s-au tot dus pe sub masa ultimii șapte ani. Ori de câte ori unui guvern nu i-au ajuns banii, să știți, s-a găsit un pe acolo pe la guvernul respectiv care să propună naționalizarea acestor fonduri private obligatorii. E mare minune că au scăpat până acum. Este posibilă din punct de vedere legal această naționalizare, având în vedere faptul că în Constituția României dreptul de proprietate este garantat? Eu aș fi tentat să spun că nu, nu este posibil. Dar uite că în Ungaria a fost posibil, în Polonia a fost posibil, iar de când Curtea Constituțională a României a devenit mai mult o curte constituțională la PSD-ului, mă tem de orice speță ce ajunge acolo, că-și fiecare decizie ne poate muti la Constituția. Implicit și drepturile. Adică, dacă tot introducem confiscarea extinsă a averilor infractorilor, iar țara e condusă de infractori, nu e normal să poată confisca infractorii averile cetățenilor ce muncesc? Ba da, eu zic că e posibil orice. De altfel, impresia mea a fost că și în scrisorile individuale trimise clienților de cei de la NN, ei vorbeau mai mult cu autoritățile statului. Asigur, Curând-i pe cetățeni că se vor lupta pentru dreptul lor de proprietate, au transmis de fapt guvernului mesajul că nu vor muri în liniște, că vor da statul în judecată și că ar fi bine nici să nu se gândească la naționalizarea celor 7 miliarde de euro. Ministrul de Finanțe de altfel a și reacționat ă, imediat, precizând că nici nu trece prin cap așa ceva. Da. Dar ministrul este un politic. Un om politic căruia multe nu i-au trecut prin cap atunci când a acceptat această funcție, iar acum îi trec că dacă nu-i treceau, se enerva Dragnea și nu mai era ministru. Aceasta este o discuție de perspectivă, iar acest caz al amenințării naționalizării pensiilor private obligatorii este atât de grav încât el necesită asigurări de mai sus decât de ministrul de finanțe și chiar de primul ministru că acest lucru nu se va întâmpla. Mai pe românește spus domnul Dragnea, dacă nu doriți să aveți milioane, iar nu sute de mii de cetățeni în stradă, e timpul să completați programul ăla din scoarță în scoarță și să scrieți acolo negru pe alb că nu veți modifica sistemul de pensii obligatorii, pilonul 2, la care contribuie doar cei mai tineri dintre noi, parțial, pentru că nu mai putea să-și împartă munca cu a statului român. Moi, se mulțumim pentru Busy Day. La unul și un sfert, Moi siguran revine la Europa FM pentru România în direct. Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine.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 în fiecare zi aștepți câte ceva.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 99 lei și Zero de detergent automat 10 kg la numai 49,89 lei. Oferta valabilă în perioada 12-18 aprilie, limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place? Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. A, mașină de spălat vase, canapa cu colțar, pe corai. Atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să ți iei fix ce vrei tu.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 fiecare casă are centrul ei de comandă, unde de sărbători se strânge toată familia la masă, așa că aprovizionează-l cu de toate pentru că la Mega Image te așteaptă promoțiile de paște. Avocado, ready to eat la doar 5 ,99 lei 99 bucata, capșuni ambalate la 250 de grame, la doar 2 ,49 lei 49, și Castraveți Fabio, la doar 4 ,49 lei 49 kg, până pe 15 aprilie. Mega Image, inspirație de sărbători pentru inima casei tale.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 Ocean! Așteaptă Paștele cu bucurie! Noi te așteptăm cu târgurile de cadouri! De cozonat și ciocolată! Cu delicatese pentru masa de Paște! Intră pe ocean.ru să afli programul special pentru magazinul tău! Intra acum pe Facebook, Urează și Ocean te premiază! Paște fericit! Cu bucurie sărbătorit! Ocean! Aldem ochii tăi, tu nu înțelegi, scăpiri de diamante. Îmi lipsești diamante. Îmi întorci căpții, dragi cu buzele uscate. Serozul lui meu îi lipsești. știu toate ritmicile tale pe de rost. În vremuri grele în pune un străin nu fost. Vorbesc cu inima, mă vorbesc cu iria, înțeleg cu ea, nu mă înțeleg. Rola când e eu m-am pierdut peste zi lipsa ta, serotolului meu ai lipsești. că fac, amândouă avem goli proste levardel nu te un bucureaș cine e și ce vrei spunem drept? mai spunem că nu sunt un proscat astea la 307 și 41 de minute. Auzi, Vlad, și ceva? Dacă s-au mărit salariile la GSP? La GSP? Da. <laughs> la domnul Tolontan? La domnul Tolontan, după ce vede? Sunt, sunt convins că domnul Tolontan va împărți prosperitate. Dar nu are, nu are rost să tachinăm acum pe domnul Tolontan în absență. Când vine domnul Tolontan în studiul, îl tachinăm atunci. Da, mă, da, știi, el știe că e <laughs> colegul nostru și îl tachinăm cu drag. Da, sigur, chisem, se tachin. Așa. -ar veni. Nu. Dar se vor mări foarte multe salarii pentru un timp. Nu se știe de unde vor veni banii, dar se vor mări salariile, măcar într-un fel ăsta este planul. Vor fi foarte mulți fericiți un timp, după care vor fi foarte triști. Am mai văzut asta și în alte țări, am văzut-o și în România. Ce să-i faci? Oamenii trei să învețe până la urmă, până nu se dau cu capul de pragul de sus de mai multe ori, probabil că nu se învețe că trebuie Mării, să Mările lesați de la 1 ianuarie, de la nu? Mările nu sunt pe parcurs, unele se vor produce foarte repede pe măsura în care va fi adoptată legea salarizării uh -huh. unitare, sigur se calculează în funcție de un salariu minim care încă nu există. Sunt o grămadă de aberații în povestea de asta. mă gândeam că poate el calculează și el tot calculează anul ăsta și la anul când se între în vigoare își dau seama că nu se poate și atunci... nu, nu, planurile sunt e doar o discuție. Deci totul se învârte în jurul alegerilor prezidențiale din 2019. Despre asta, asta vorbește de fapt. Asta e afacerea. Dar dezbaterea trebuie portată și o întrebare pe care trebuie să o adresăm și la care trebuie să căutăm noi răspuns, noi că noi plătim taxele este cât ar merita să câștige, de fapt, un parlamentar. Este o discuție care tot apare în ultima vreme. Subiectul tot revine, chestiunea asta tot revine în atenția publică și așa să vedem asta și ce cred ascultătorii, ce credeți voi despre asta. Am făcut și noi, știți, lista veniturilor parlamentarilor, s-au început să ocupe și alți gazetari. Vă recomand un articol de astăzi din adevărul al lui Daniel Gorgonaru, dacă intrați pe site-ul Adevărul, puteți să-l vedeți. În esență, să vedem cât câștiga acum un parlamentar și care sunt propunerile. Okay. Și dumneavoastră ne sunați după aia la 037 și ne spuneți dacă sunteți de acord cu uh, propunerile sau... Sau aveți nu. altă propunere. Deci un parlamentar, indemnizație lunară, aproximativ 5400 de lei. Ăștia sunt banii pe care ia indemnizație lunară. La asta mai vin așa, niște lucruri. Diurnă, 160 de lei pe zi. Deci, în afară de faptul că primești bani, că ești angajat, primești bani și dacă te duci la muncă, pentru fiecare zi de muncă. Asta e în cazul parlamentarilor, da? 160 de lei pe zi pentru ședințe în plen. Sunt în lunile norocoase pentru noi alegătorii, sunt vreo 8 ședințe pe lună, 80 10 ședințe pe lună, deci dacă mai... Se mai duc la ședință în plen de 8 ori, mai iau vreo 1300 de lei. Mai au parlamentarii la dispoziție acum o sumă forfetară de 11.000 de lei, din care plătesc consilieri, chiria și întreținerea biroului parlamentar, da? mm -hmm. la care nu găsești pe nimeni niciodată. Diurnă pentru deplasările din circumscripția electorală. Deci primesc bani că se duc la parlament, la ședința din plen aici în București, dar dacă trebuie să ducă în circunscripție de unde sunt ei, primesc diurnă și pentru asta. Asta e aproximativ 700 de lei. Dacă nu au domiciliu în București sau în Ilfov, 4.600 de lei suma forfetară pentru decontarea chiriei. Banii ăștia vin indiferent dacă ei plătesc sau nu chirie. Adică dacă stau la mătușa în garsonieră sau ei în apartament Da, da mm -hmm. primesc oricum banii ăștia, nu contează. Una peste alta, un parlamentar primește acum lunar minimum 18.000 de lei. Bun. E important ca parlamentarii să fie plătiți onorabil într-o democrație funcțională. Deci să nu fim ipocriți. Trebuie să, oamenii aceștia trebuie plătiți bine. Reprezintă România, sunt aleși și poporului, trebuie plătiți bine, da? Recent, domnul Borza, deputatul al de domnul Remus Borza, spunea că dacă nu plătim parlamentarii și bine, vom avea parte doar de mediocri și hoți în sistem. Mai demult, un alt deputat, Cătălin Rădulescu de la PSD, a spus că salariul de parlamentar e o mizerie. Așa a spus dânsul Și uh -huh. că nu-i ajunge nici măcar pentru citez 3-4 costume pe lună. Bun poate că așa poartă domnul Rădulescu. Mie, nu mi se pare uh, o chestie comună să schimb 3-4 costume pe lună în sensul că de să le cumperi și să le arunci că asta se înțelege de la domnul Rădulescu. Sigur, sunt niște costume îndungi care sunt gratis la un moment dat. <laughs> Unii, mulți parlamentari, primesc câte unul. E, potrivit noi legea salarizării, indemnizația ar trebui să crească de la 5.400 de lei lunar cât este acum, la 18.000 de lei lunar cu toate celelalte sume adăugate, banii parlamentarilor pe lună ar trebui să ajungă cu totul la 30.000 de lei. Deci acum câștigă 5.400 banii lui, salariul de bază cum ar veni, da? Și ar trebui să crească de la 5.400 la 18.000 și acum are cam 18.000 cu tot ce îi să dă în plus și ar trebui să primească 30.000. Astea sunt de propunerile o... și despre asta vreau să vorbim euro. azi. 6... 4,5, nu, da. da, ceva mai mult 67.000 de euro, cam Bun. așa da. Deci 0372 069 Haideți să purtăm o discuție în dimineața asta, serios, fără ipocrizii, cât să câștige? Putem judeca dacă vreți și în funcție de venitul mediu din uh, România, că în momentul ăsta e cam cât câștigă un parlamentar, venitul de bază la asta, mă refera A. la 5400 de lei e cam de două ori, două ori și jumate 2,4 ori. Uite au venit de răspunsuri pe Facebook, să știi. Da. Să, să vedem dacă se supraviețuiește vreunul, spune Maria, cu salariul minim pe economie. Nu, știu, ăsta este răspunsul părere. evident. E ăsta, nu poți să plătești parlamentarii cu salariul minim pe economie. Nu, da, dar știi că lumea e frustrată fii? când vede cifrele astea, sumele astea, mulțimea asta de bani da, și în cealaltă zonă nu se întâmplă nimic... Mai sunt câteva răspunsuri. Sigur, George dar... spune alocația unui copil, de exemplu. Iar Elena Andreea Dumitru spune câțiva în depușcărie. bușcărie. Dar nu, că nu. Bun. Ideea nu îi pedepsim. Hai să discutăm serios. Dom'le, cât considerăm noi că e normal? Mie mi se, mie mi se pare normală uh, proporția de acum. Deci de 2,4 ori, 2,5 ori, de două ori și jumătate venitul mediu, mi se pare onorabil. onorabil. 18.000 de lei este uh, față de 2.000 ceva cât e venitul mediu net ar fi de 9 ori mai mult. Nu știu dacă de 9 ori mai mult mi se pare un, un pic exagerat, sincer vă spun. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Cătălin, bună dimineața! Salut, Cătălin. Bună dimineața! Bună! Cât se căștige uh, un parlamentar? ce zici de problema asta? În momentul de față, mi părerea mea e de ajuns cât câștigă. Aha, ok. E de ajuns? De uh, de nou, oricum a spus, e exagerat. Dacă salariul minim pe economie e atât de mic, oare noi cum putem trăi? Uh -huh. Bun. Dar poate urmează să mărească și salariul mediu să se mărească odată cu chestia asta. Da, la bugetari. Și ajungem tot la 2,5. <laughs> poate știi ceva? Sorin, bună dimineața! Salut, Sorin! <laughs> Bună dimineața! Bună! A, aș vrea să vă spun o, o scurtă, scurtă poveste. Am văzut pe programul 2 la TVR o dată o emisiune despre un parlamentar din Elveția. Da. A arătat uh, lucra într-o fabrică, deci parlamentarul lucra într-o fabrică, era un maestru, s-a dus la inginerul șef, i-a spus mâine am ședință la parlament, s-a dus acasă cu mașina proprie personală, s-a pregătit, a doua zi s-a dus în parlament. Da. a avut intervenții vis-a-vis -vis de o lege pe care probabil o discutau. Dar frumoasă poveste, da? Frumoasă Totul poveste, foarte, da, foarte, frumoasă foarte poveste dar e, e clar că nu, e, în România nu se întâmple, cred, niciodată asta. Frum, foarte... asta de ne lăsăm călcați pe cap de niște oameni care oricum își bat joc de proprii cetățeni, de da. Da. popor. E, asta e, Parlamentul e instituția cu cea mai mică încredere. Cred că în momentul ăsta sunt sub 10%. Ionuț, da. bună dimineața! Bună, Ionuț! Bună dimineața! Salut! Um, eu mă gândeam de unde au nevoie asta de a-și măzisare, că în toate locurile s au costat ceva, dintre trebuie să-și investiția. Rând, da, dacă pot să -o fac e. o paranteză, să știți că nu s-a demonstrat niciodată în instanță, să zicem, că se plătesc bani pentru uh, selectarea ca să intri pe liste, deși e de notorietate că se întâmplă lucrurile astea. Pe de altă parte, banii ăia care se dau ca să intri pe liste se spune că sunt atât de mulți încât ei nu sunt recuperați din uh, salariu. salariu. Sau indemnizați. Oricât de mare ar fi. Nu din salariu. Eu zic că e nevoie acolo, andres nu cred că ar trebui să-și modifice cineva din un în în care se întâmplă lucrurile în România cum se întâmplă cu medici, cu profesori, cu... Mm -hmm. Așa, dacă... Bine, mulțumim. Mulțumim. mulțumim tare mult. Uite, e și Radu cu noi. Bună Salut, Radu. Azi. Bună dimineața. Salut. Eu aș începe altfel. Nu da. cât ar trebui să câștige un parlamentar, ci ce trebuie să facă el. Mm -hmm pornind de aici să, să evaluăm performanța, adică pentru ce este pentru ce înflățit. Cum? Cum poți să evaluezi performanța? Serios, e o discuție serioasă. Păi aici, da? eu Cum? Potrizec, dar mie mi se pare că punctul de vedere cât trebuie să cresc un parlamentar, nu mi se pare cea mai Da. Nu, ce bună? poți adică să faci? El legiferează. De... Legiferează. legiferează. Ce vrei să-i stabilești? Normă de legiferare? Spre exemplu. Eh, deci nu ce... poți să faci asta. Uite, Alin ne scrie pe WhatsApp la 0728111222 Dacă nu mai fură și sunt prezenți la toate ședințele, e ok cu 20.000 de lei. Mm -hmm. E o idee. Mulțumim tare mult. Uh, Nicu, bună dimineața. Salut, Nicu. Bună dimineața. Ideea este, nu știu dacă punem bine problema cu, da. cu cât să-l plătim, ci cum ajunge acolo. Mm -hmm. Ce scoate păi, pe gură. Păi adică, îl votăm cine? Cum ajunge acolo? Păi, hai să-l votăm după un examen. Mm -hmm. Ce un un examen? admitere ca la facultate. Trebuie să știți ca să legiferezi, teoretic, ar trebui să știi niște legi, nu? Sau să știi în ce domeniu te Ei joci. Sunt cu... reprezentanții ai poporului, nu trebuie să fie neapărat juriști e, sau... Bun, un pic mai... Eu am chestia asta și cu votul. Ca să votezi, ar trebui să știi ce votezi deci trebuie să știi carte. Uh -huh. Ca să poți vota pe cineva care să ajungă și să nu facă ce să făi, fă... ideea o 18.000 și pe Se nu te contrazic, nu poți să restrângi votul doar la cei care au, cum zici tu, carte, pentru că taxe plătesc în țara asta toți, indiferent dacă au carte sau nu. Pe principiu, ăsta ar trebui să voteze și cei care, atunci când votează, în ultimul an nu știu să fie avut un loc de muncă, dacă vrei să da. mergi până acolo. Poți să faci multe selecții. Nu, asta e, sunt poporului. Până la urmă, să știți, sunt o Parlamentul e oglinda societății, că vrem, că nu vrem, că ne convine, că nu ne convine. No. Laura, bună dimineața! Bună, Laura! Bună dimineața. Bună. Am o idee originală. Să vedem. Eu le-aș da la fiecare cât cere. Aha. Dar, dar, Aha, ce ar fi asta. să justifice toate cheltuielile într-o lună uh -huh. și toată, oricine, să poată să vadă cât a cheltuit parlamentarul X. E o idee foarte aceea. interesantă. Și să vedem după aceea la alegerile următoare cum vor mai fi votați. Uh -huh. Da, e o idee nu, foarte interesantă. Asta nu, nu. Sunt, sunt trupe, rock de exemplu, sau sunt trupe foarte în vogă, care își pun uh, albumele, își scot albumele, pun la liber pe net și sunt spun dacă vreți să donați ceva, donați cât credeți. Uh -huh. Și fiecare dă cam cât. Asta ar fi abordarea inversă. Bun, ok, ești parlamentar, hai stabilește tu cam cât vrei să încasezi de la stat. Și după aia dă o pentru banii ăștia. În fața alegătorilor și cu acte. Adică ai luat banii ca să cei, cheltuit pe ce. Eu ar fi o idee revoluționară, nu cred că se poate aplica. Dar dacă am schimbat paradigma, adică, bine, hai să vedem cum vrei să... Poate, nu poate că un parlamentar ce care... ce ai făcut de banii, adică care e rezultatul da, în Poate că ar fi parlamentarul nești care ar spune "Domnule, eu cred că nu poți, nu trebuie să iau mai mulți bani decât salariul minim, salariul mediu, să zicem. Și la sfârșitul uh, mandatului, la sfârșitul legislaturii, se prezintă în fața legătorilor și spun uite domnule, eu banii ăștia i-am cheltuit. Și o să ai unul care a cheltuit, să zicem, uh, 30.000 de lei pe an și unul care a fost nesimțit și a cheltuit 300.000 de lei pe an. Măcar, știi că nu-l mai votez pe ăla și într-un fel, adică cu în câteva exerciții de genul ăsta de vot, în câteva legislaturi, poate că reușim să construim altă clasă politică în felul ăsta. Cu un cost măcar financiar pe care îl știm. Că nu se România dacă ai, am mai spus, nu se răcește dacă însemna... ai câteva sute de parlamentari care își iau ei câți bani vor. Dar să-i raporteze, să plătească impozit pe ei. să fie... Asta ar însemna ca toată lumea să fie informată și să urmărească toate detaliile astea. Nu e ca și cum pentru deci, actualii faci. parlamentari nu știm că au făcut vreo... Sunt mulți care sunt, sunt condamnați deja și care da. au, fost, au fost realeși. Da. Și, și atunci, da. Ce nu știu dacă ar funcționa uh, regula asta. Mulțumim mult pentru telefoane. Uh, vă mai așteptăm uh, și cu alte ocazii Avem uh, știrile Europa FM Fix la ora 8 și revenim după Nu uitați că vă trimitem în Grecia și avem și 2400 de euro la dublu sau nimic Discutarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu la Europa FM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 Există bucătari de profesie și există bucătari din plăcere. Cei care pun atâta pasiune încât dau un adevărat concert în bucătărie atunci când gătesc. Pentru bunătăți pregătite cu pasiune, te așteptăm la Lidl cu drob proaspăt de miel 1 kg la doar 14,99 lei. Dacă și tu ești bucătar din plăcere, înscrie-te pe surprize.lidl.ro Poți câștiga 1000 de euro și ai șansa de a arăta lumii ce bine gătești. Lidl, meriți să fii surprins!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 Ioana Brustul capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri maxime coprinse astăzi între 11 și 23 de grade, cu 20 în București, mai ales după amiaza și seara, apar aversele cu descărcări electrice în Maramureș, Crișana, local la munte, în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Banat. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla mai tare la munte și local în nord-vestul și centrul teritoriului Este anchetă internă la Spitalul Universitar din Capitală după ce în urmă cu câteva zile, pe 10 aprilie, un pacient căzut pe holurile spitalului în zona lifturilor a fost ignorat de personalul medical. Potrivit agenției Mediafax, medicii i-au acordat atenție abia după ce un bărbat a început să filmeze totul și să le ceară socoteală angajaților unității medicale. Unde e camera de gardă? Să vine un pad de aici, de la camera de gardă? Băiat, băie, băie. Vedeți că un om mare aici, nu? Mare om în, în spital? Băia, da. eu mai în sudă. Ce se face? poate? Luați-o de, de și duceți omul ăla că moare. Ăsta-i grazi de caici aici, e spitalul universitar. da, da? Anunțăm două ore oră omul ăsta aici. Da. E spital aici. Omul ăsta care-i căzut la lift. Anunțați după ce moare omul. Domnul acela care n-a vrut să-l primească da este doctor în acest da spital? Este doctor? Face parte din sistemul sanitar? Conducerea Spitalului Universitar a anunțat că angajații implicați în incident vor fi anchetați disciplinar. Despre pacientul care a fost lăsat să zacă pe holurile spitalului, reprezentanții unității medicale au spus că este regretabil că bărbatul nu s-a prezentat la unitatea de primiri urgențe și a ales împreună cu rudele sale să ceară consult medical direct pe una dintre secțiile spitalului. În prezent, pacientul este internat și au fost făcute mai multe investigații. Pompierii au intervenit toată noaptea pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mansarda unui bloc din gura humorului. Focul a afectat o suprafață de aproape 800 de metri pătrați. Locatarii care au fost evacuați și au petrecut noaptea la rude sau în internatul colegiului Alexandru Cel Bun, pus la dispoziție de primărie. La această oră sunt lichidate ultimele focare, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al inspectoratului pentru situații de urgență suceava, Alin Gălată. Au ars, practic, toate apartamentele situate la masadă, cu bunurile din interior. Săvători aveau de urgență toate persoanele aflate pe nivel, după care și pe cele aflate la etajele inferioare și în scara învecinată a blocului. Cinci persoane conștiente au ajuns la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Trei dintre acestea au familie cu un copil în vârstă de patru ani, au fost intoxicate cu fum. Pompierii și polițiștii vor face acum o anchetă, urmând să fie stabilită și cauza izbucnirii incendiului. Epidemia de rugeolă în România, Uniunea Salvați România cere înființarea unei celule de criză la Ministerul Sănătății care să gestioneze această chestiune. Opoziția cere demisia ministrului Sănătății Florian Bodog dacă nu ia măsurile necesare pentru reducerea numărului de îmbolnăviri. O USR anunță că va susține legea vaccinării, dar îi va aduce unele amendamente, spune deputatul Tudor Pop. Actuala echipa Ministerului Sănătății a avut la dispoziție un proiect de lege al vaccinării elaborat în timpul Guvernului. Cioloș, proiect pe care Domnul Bodoc, dacă era un ministru responsabil, îl punea în dezbatere publică încă din prima zi în care a fost numit ministru. A preferat să mai aștepte 3 luni de zile și să pună în dezbatere publică o lege și cu USR va veni cu o serie de amendamente care, printre altele, vor face referiri directe și la sancțiuni. Din septembrie și până acum, Rogeole a făcut 21 de victime. În plan extern, Federația Rusă a blocat prin veto un nou proiect de rezoluție 1 privind Siria după atacul chimic de săptămâna trecută. Era un document prin care comunitatea internațională condamna atacul și cera Damascului să coopereze cu anchetatorii. Proiectul de rezoluție a fost prezentat de Statele Unite, Marea Britanie și Franța și este pentru a opta oară când Moscova își apără aliatul sirian în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. La Washington, președintele Statelor Unite nu mai consideră depășită organizația Nord-Atlantică, așa cum o definea în campania sa electorală la întâlnirea cu secretarul NATO a avută orele trecute la Casa Albă, Donald Trump a spus că structura militară va juca un rol covârșitor în lupta împotriva terorismului. Liderul american insistă că membrii NATO să-și crească bugetele alocate a părării. Programată la sfârșitul lunii mai la Bruxelles, reuniunea NATO va fi prima deplasare pe care Donald Trump o va face în străinătate după preluarea mandatului prezidențial. Informații găsiți și pe site-ul nostru știrile europa noi ne reuzim peste ora. Mulțumim, Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața. Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist care înscrie 100 de goluri în cupele europene. Starul Real Madrid a reușit a seară dubla prin care echipa s a câștigat cu 2 la 1 în deplasare la Bayern München. Portughezul este urmat în clasament de Messi cu 97 de goluri, iar al treilea este Raul Gonzalez cu doar 76 de reușite. Cristiano Ronaldo este elogiat astăzi de site-ul UEFA care amintește că a marcat primul gol continental pentru Manchester United în urmă cu 12 ani. Revenind la meciurile jucate aseară în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, Atletico Madrid a trecut cu 1-0 de Rest City, iar Borussia Dortmund a fost învinsă cu 3-2 pe teren propriu de Asie Monaco. Antrenorul german Thomas Tuchel a criticat decizia UEFA de a programa meciul la doar 24 de ore de la atacul cu dispozitive explozive petrecut asupra autocarului echipei. La doar câteva minute după atac, ni s-a spus că trebuie să jucăm a doua zi ca și cum s-ar fi aruncat cu o cutie de bere în autocar, a declarat Tuchel, dar a precizat că fotbaliștii să au vrut să joace și nu caută scuze pentru rezultat Meciurile retur sunt programate săptămâna viitoare Mulțumim tare mult Luca, Republica Fantastică România Bani, bani, bani, toată lumea vorbește de bani Înțeleg că o să luăm de la bogat și o să dăm la da. săraci Nu, no, luăm de la cei care muncesc și dăm la cei care nu muncesc O medic de familia ai? Am, am da, consultant bine. financiar ai? Ca înțeleg că o să avem și consultant financiar. Da. Și toți românii o să se ducă la consultantul financiar o dată pe an. Da. Să cearăți o dată eventual. Da. <laughs> și toți o dată eventuală. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. I love you La Europa FM, Nick Churchill și l-am surprins pe Vlad. Wow! De când am mai ascultat piesa asta? Vezi, la Europa FM te mai surprindem cu câte o piesă. Mă Dacă tumesc. vrei cea mai bună muzică, rămâi cu noi. Republica Fantastica România, la Europa FM. Oameni buni, trebuie să ne punem centurile de siguranță, că urmează perioadă foarte dificilă pentru economia românească. România e condusă momentul asta de o halucinație politică colectivă. Nu spun cuvinte mari când uh, zic asta. Bun. Să ne ocupăm nițel de noua idee a Partidului de Guvernământ, și anume impozitul globalizarea impozitului și inventarea noțiunii de gospodărie impozabilă. Toate mările de salarii anunțate de PSD sunt evident foarte bune, e minunat, toată lumea o să aibă bani mai mulți, în afară de cei care nu o să aibă, firește. Deci toate mările de salarii sunt bune, dar au un defect major de construcție. Din păcate, ca să mărești salariile, trebuie să iei banii de undeva. Numai doamna Alia Dubluța Vasilescu crede că poate materializa miliarde de lei așa, doar gândindu-se la asta. În economia reală, ori tipărești bani, ceea ce e mai greu să face România, că sunt avem niște angajamente europene aici, ori mărești taxe și impozite și speri să plătească aia pe care îi impozitezi și taxe suplimentar. Asta urmează. PSD se pregătește să renunțe la cota unică, introdusă în 2005, în ianuarie, cotă unică care a dus la creșterea încasărilor uh, la buget și care a scos la, la suprafață o grămadă de afaceri uh, negre. Deci PSD se pregătește să renunță la asta și să treacă la un sistem progresiv de impozitare, doar că nu știe cum să spun asta și încearcă să împacheteze vestea în tot soiul de denumiri pompoase. Acum au anunțat că se va introduce impozitul pe gospodărie. Sunt tare curios, m -a făcut curio Adică mi-au atras atenția mă. da. Singura mea curiozitate este dacă românii cu gospodării în Brazilia vor mai plăti sau nu impozit. Că am senzația că nu. Ce înseamnă impozitul pe gospodărie? Nici PSD nu știe să explice prea bine, dar tot ce sper este că nu o să umble iar din gospodărie în gospodărie cum umblau prin Cam anii trebui. 50, da, ca să ridice cotele. Bun. Doamna Lia Olguța cu ministrul da, deci spune că e vorba de sistemul american am încheiat citat adică crede dânsa să vii cu chitanțele și facturile la sfârșit de an la fisc ca să obții deduceri. Opriți-vă un pic și gândiți-vă la asta. Deci la imaginea, imaginea României care se duce la fisc la sfârșitul anului cu chitanțe și facturi ca să obține deduceri. Ne putem imagina cum o să arate România așa? Da, așa cum ne înghesuim pe ultimele două zile să plătim uh, impozitele cu reducere în martie, la final de martie, cam așa ori 10 cred eu. Bun. Deci mai bine nu ne gândim. Ok. La rândul său, Ministrul de Finanțe a spus că funcționarii fiscului vor deveni, de fapt, consultanți fiscali. După care a spus că ar fi nevoie, de fapt, să fie angajați vreo 35.000 de consultanți fiscali, care speră dânsul vor veni din mediul privat, să se angajeze la stat ca să fie plătiți cu vreo 10.000 de lei salariul lunar. Asta fiecare înseamnă, azi. da, fiecare. Asta înseamnă cu totul peste 4,2 miliarde de lei anual. Salarii pentru. inventate, pentru niște funcții inventate, consultanți fiscali. Nu e complet aberant, adică tu încerci să strângi mai mulți bani de la populație, dar începi prin a crea 35.000 de funcții. Cheltui, de fapt, mai mult. Din, din ce? Din așa? Pe care să-i plătești cu 10.000 de lei lunar ca să cheltuiești 4 miliarde și ceva de lei. Bun. Am, am vrea încă o dată să ne imaginăm. Spe... Bun. Câte gospodării de astea ar să existe în România? Tot PSD-ul a estimat că vreo 7 milioane. Deci vreți să vă imaginați încă o dată cum o să arate tabloul ăsta cu sute de mii, dacă nu milioane, dar sute de mii de cetățeni care o să stea la coadă la consultanții fiscali, la 35 de mii de consultanți fiscali cu sacoșele de bol după ei și facturi și chitanțe ca să vadă ce deduceri de 5 lei o să aibă până Poate fac promoții și dau și strumfi. Da. Pe bune, deci fiscal. este, încă o dată, e domni, o halucinație colectivă, e real. Și acest partid are capacitatea să pună în practică această halucinație pentru că deține majoritatea în Parlament și poate să facă asta, fără niciun fel de probleme. Pentru oricoc, oricum nu mai are nicio logică economică. Ce face? Bun. Hai să ne referim un pic la conceptul ăsta de impozitare pe gospodărie. Ce, este, ce iaște și anume gospodăria? din punctul de vedere al PSD. Explică Ministrul Finanțelor. Prin gospodărie, din punct de vedere fiscal. Asta e un citat. Înțelegem un grup de persoane, înrudit sau nu, care acceptă prin semnătură să declare la fisc că și-au constituit împreună un patrimoniu comun și își desemnează un lider al lor, un reprezentant în relația cu fiscul. Păi sănătoși la cap... Tu semnesc. e șeful nostru lider, e, La asta mă gândeam și eu Băi, să-l alegem pe Vlad șeful nostru Deci trebuie să, a, să te duci să dai semnătură La fisc, ai creat O alcătuire patrimonială o comună gospodărie. Numită gospodărie Care are un lider uh -huh. Și liderul ăla are relația cu Consultantul fiscal care nu există este nouucitor, este o nouceală, este năucitor, halucinant. Nu știu ce cuvinte să mai folosesc. După care domnul continuă. Domnul ministru al Finanțelor zice nu este în scop comercial, este în scop de a gospodări împreună, de a-și gestiona nevoile familiale, pentru că vorbim, putem vorbi de o familie dacă sunt în rudiți, sau putem să vorbim de condiția de a nu fi rude, dacă sunt în aceeași curte. Că în aceeași curte mai este cineva. Am încheiat citatul. Băi, nu râdeți pe bune, ăștia, domnul ăsta este ministrul finanțelor în Republica România, țară europeană. Deci faci gospodărie cu cine mai e prin curte, în scop fiscal și desemnezi un lider. Bun. Interesant totuși cum statul român refuză să recunoască parteneriatul civil, de exemplu, care dă dreptul partenerilor să se viziteze reciproc la spital Că asta înseamnă parteneriatul civil Să fie aparținător Și în caz de că moare unul dintre ei Să ai și tot acces din la moștenire uh -huh. Bun, Dar nu se gândește dar uh, Deci nu vrea să recunoască parteneriatul civil Că ce porcăria asta Noi suntem pentru familia tradițională Ok, toată lumea e și eu sunt pentru familia tradițională Dar se gândește să impună românilor Să-și facă parteneriate În scop de impozitare Pe patrimoniu comun Pe gospodărie Deși ceva mai ipocrit și mai nenatural și mai halucinant nu există. Adică, bun, pe de altă parte, ce rostare să aplici impozit pe gospodărie în condițiile în care membrii gospodăriei plătesc impozit la sursă? Ce înseamnă asta? Adică dacă am în doi, să zicem că sunt doi membri într-o gospodărie din capul liderilor PSD, că soți sau parteneri, da, Bun, ei au făcut o gospodărie împreună și sunt salariați, au un singur job și li se, se reține impozit la angajator. Ca și în România, se reține impozitul prin ceea ce se cheamă stopaj la sursă. Deci îi se reține, îi se dau în mână, noi luăm bani în mână, bani net. Se reține tot impozitul la sursă. Ce rost mai are impozitarea pe venitul gospodăriei? Deci vedeam, de ce să mai, mai angajezi 35.000 de consultanți în condițiile în care ești, ca să verifice ce? Că impozitul meu s-a reținut deja. Deci asta înseamnă, de fapt, planul ăsta impozite mai mari pentru cei care câștigă mai mult, care au care muncesc mai mult, care au două joburi, trei joburi, da? Că sunt oameni, câțiva, sunt niște oameni în țara asta care câștigă că au muncesc mai mult, da? Bun. Cât sunt ăștia în România? Sunt foarte puțini. Datele oficiale ale Institutului de statistică arată că numai vreo 200 de de români au salarii lunare de peste 5000 de lei. 200... Asta este o țară de... Cât să fie? Hai să zicem 20 de milioane de oameni. Numai 200 de mii de oameni în țara asta câștigă peste 5.000 de lei. Asta este nivelul. Bun. Păștea vrea să-i jupaie, de fapt PSD-ul. Păștea care muncesc mai mult și au salariu peste un nivel. Da? E un bun exemplu vreau să vă spun și un bun îndemn pentru toți cei care câștigă mai bine în România să fără să fure, să plece din țara asta nerecunoscătoare. Impozitarea asta progresivă, să nu mă înțelegeți greșit, impozitarea progresivă, nu sunt neapărat împotriva ei, e de discutat. Dar impozitarea progresivă nu este nemai întâlnită. Ea funcționează în multe țări europene, dar merge foarte prost în țări sărace, unde sunt puțini cei care câștigă mult funcționează prost în țări ca noastră unde sunt milioane de asistați social și unde veniturile sunt ascunse în economia neagră tocmai din cauza taxării excesive a muncii. Iar în România evaziunea fiscală nu o fac cei cu salarii mari care muncesc, au câte două joburi și iau uh, două salarii. Nu, o fac unele businessuri. uri binecunoscute. Alcoolul, dragonul roșu, dragonul roșu, de exemplu, comerțul nereglementat, acolo. Acolo este povestea. Și toată ideea asta a impozitării a progresive mascate sub titlu de impozit pe gospodărie, de fapt susține relația simbiotică parazitară pe care PSD o are cu acei asistați sociali din România, care sunt pur și simplu leneși, care refuză să muncească, și care în schimbul acestor bani pe care îi primesc de la PSD fără să muncească, continuă să le dea votul e nevoie, asistența socială, principiul asistenței sociale vine din solidaritatea socială, din faptul că noi care suntem membri ai societății înțelegem că trebuie să-i sprijinim pe aceia care nu pot să-și asigură un venit minim, elementar, ca să trăiască cât de cât civilizat. Oamenii care nu pot munci din condiții fizice, că au, uh, sunt prea bătrâni pentru asta, au avut, au, sunt victimele unor nenorociri în viață. Asta înseamnă solidaritate socială. Dar... Partidul Social-Democrat a transformat acest concept nobil și foarte european într-o relație simbiotică parazitară, cum spuneam. Sunt milioane de oameni în țara asta care primesc bani de la stat doar ca să stea, să nu facă nimic. Vedem reportaje la televizor cu asistați sociale în plină putere, oameni de 40 de ani care n-au muncit o zi în viața lor pe un contract raportat la stat, impozitat și care se duc la târgurile de joburi doar să bifeze că au căutat un loc de muncă dar nu și-au găsit, ca să continue să ia în continuare mă scuzați că mă repet, ca să continue să ia banii uh, de la stat, pur și simplu pentru că există. Și în schimbul acestei uh, relații, continuă să voteze PSD-ul. Și de unde ia PSD-ul banii ăștia? De la fraierii care muncesc care muncesc, deci rup spinările, își iau câte două, trei salarii și plătesc taxe. E, pe poștea vrea PSD-ul să-i impoziteze suplimentar acum. N-am înțeles din tot spiciul ăsta dacă vrei să fii șoful nostru sau nu. <ră> ai Liter, că lui susțin propunerea lui Reprezentantul lui. la impozitarea... Liderul noastre. <ră> da. <ră> Facem o gospodărie Mie aici în bine, Nu știu dacă ieșim bine, băi, știi ce o să facă? O nu. să uit așa pe datele noastre și la sfârșit de ani zic că, băi, Luca. Tu câștigi prea mult. Asta da, simți scene pe la birturi cu dalea. Băi, dar nu mai e și în fugospodarie, Bine. Ce 8 și 23 de minute lansăm acum și bătălia sexelor. Puteți pleca în Grecia, puteți câștiga o vacanță în Grecia dacă vă înscrieți la concursul nostru prin SMS la 1769 cu tarif normal. Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM, într-un SMS și trimiteți-l la Europa FM. Poate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 Aerod de mișcare, iMtx. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Afacerea ta merge mai departe cu Ford Transit. Ford Transit, proiectat pentru eficiență și potrivit pentru afacerea ta, are acum garanție extinsă de 4 ani fără limită de kilometri și dobândă 0 prin Ford Leasing. Urcă la volanul unei legende în gama vehiculelor comerciale și profită de oferta specială. Detalii pe ford.ro și la cel mai apropiat dealer.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 8 și 32 de minute facem imediat și bătălia sexelor. Turul României la Europa FM. În Timiș mergem azi. A început o bătălie între autorități în Timiș aici pe ghiciți ce, sălile polivalente. Domnul primar Nicolae Robo, primarul nostru favorit, cum am mai spus, vrea o sală polivalentă de 10.000 de locuri în Timișoara. Poarte să fie. În schimb președintele Consiliului Județean, Călin Dobra, vrea una de 16.000 de locuri. Dar nu la Timișoara, ci la Giroc, o comună periurbană. Între timp, Universitatea Politehnică încearcă să finalizeze de patru ani, împreună cu primăria domnului Robu, o sală polivalentă de 3000 de locuri care este în Timișoara. Orgolii, conflict politic, Dan Turcu a investigat. Bună dimineața! Polivalentul, Dan Turcu, bună dimineața! Bună dimineața! Epopeia sălilor polivalente a început prin 2013. Atunci primarul Nicolae Robu, împreună cu Universitatea Politehnică, a început construcția primei săli. Urma să fie finalizată în 2014 și să aibă 3000 de locuri. Numai că firma care realiza construcția a intrat în insolvență, a oprit lucrarea și după ce au vrut să reînceapă lucrarea, au constatat că s-a modificat legislația. Trebuie făcute niște intervenții suplimentare care nu erau prevăzute inițial. Așa că acum avem un schelet de construcție care a înghițit câteva milioane de euro și se caută un nou constructor. E, când a văzut că nu reușește cu prima sală, Nicolae Robu a propus un nou proiect în zona stadionului din Timișoara, deci foarte aproape de prima sală uh, polivalentă, care să includă o nouă sală cu 16.000 de locuri și care să fie finanțată de Compania Națională de Investiții. Cei de la Consiliu nu au fost de acord și au stabilit că asemenea clădire ar trebui ridicată, așa cum ați spus și voi, la marginea orașului, pe teritoriul uh, comunei Giroc, o comună periurbană tot de 16.000 de locuri. Călin dobra cel care conduce Consiliul Județean Timiș, l-a comis, chiar și pe premierul Sorin Grindeanu să fie de acord cu noua locație și cni Compania Națională de Investiții, să dea 50 de milioane de euro pentru acea sală de 16.000 de locuri. E, Nicolae Robu s-a enervat și acum vrea să demonstreze că se descurcă și cu banii în bugetul local, că nu-i trebuie neapărat banii de la CNI. Și a propus construcția unei noi săli de mii de lucruri, că atât își permite din bugetul local, nu poate să dea aceiași bani pe care îi dă Compania Națională de Investiții. Așa că acum fiecare e cu salarii, cel puțin la, la nivel declarativ. Deocamdată sunt doar povești, nimic concret. Singurul lucru concret este clădirea, care bă, e sub formă de schelet, care stă, stagnează, a cărei construcție stagnează de aproape 2 ani și care nu are decât premi de locuri. Da, important e să se facă săli polivalente cu mai multe locuri decât câți Timișoreni sunt ca să se încurajeze turismul în sările polivalente în felul ăsta. Așa cred eu, asta e părerea mea. Adică asta s-ar putea face. Bine, Dantor, cu mulțumim mult pentru corespondența de la Timișoara. De ce ești rău? Că uite, la Cluj s-a construit și acum fac campionatele de gimnastică. Da. Nu, de -aia de -aia e, e bine. nu, nu, foarte bine, bravo să fie, dar cât mai multe să fie și în general să se certe între ei, deci fiecare <laughs> departament să construiască propria sa sală. Da, nu, niciodată împreună. Așa e. Ar putea face și o gospodărie, uite, pe modelul. Diseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Roma, Roma, Roma, la la, what your done my I want your Gaga e cu noi la 8.46 de minute. Auzi, a rămas cu gândul la Giroc și la Timișoara. Da, mi-a picat o fisă. De ce insistă Consiliul Județean în Timișoara, dominat de PSD atât de tare, să facă o sală polivalentă la Giroc, în condițiile care domnul Roba propune în Timișoara? Păi din Giroc este domnul prim-ministru Grindeanu. Foarte simplu, domnule. Asta e, bine. Deci cât mai este prim-ministru domnul Grindeanu, hai să facem o sală polivalentă acolo. Bine, avem bătălia sexelor, vă trimitem în Grecia, Europa FM și Năotur, 7 nopți în Grecia pentru două persoane. Adina e din Craiova, să-i spunem bună dimineața! Adina! Da, bună dimineața! Hei, bună, Ești ce direct? faci? La muncă! La muncă! E sau măritată? <laughs> De ce? Da, ce Nu, la muncă dacă ești curică. Te tachinam, să te ajute colegii acolo repede. Da, Ionuț da, e din da, Brașov. Bună dimineața, Ionuț! Salut! Bună, bună dimineața, bună dimineața! Hai că ne grăbim. Cine vrea să înceapă? Ionuț! Ne grăbim să vă trimitem în Grecia. Ionuț, Eu. prima întrebare, Ionuț, este pentru tine. Cum se numește, dragă Ionuț? Insula din Marea Neagră care aparținut României până în 1948, când a fost anexată de URSS? Insula? Cel pilot? Da, da. Zaf, nu le mai sufla. Nu, am zis insula. Adina, întrebare pentru tine. Ce țară a anexat în 1940 Ținutul Herței, care aparținea României? Hai că e simplu asta. Ughratavia. Mm, nu, URSS. Săracii sunt să singuri care eram și noi prieteni. Ionuț! Ionuț! Completează strofa lui Eminescu din Luceafărul. Atenție la mine! Din umbra falnicelor bolți Ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră Unde în colț, luceafărul Ce face luceafărul? Ce face băi luceafărul în colț? Dansează o niște... Nu dansează, așteaptă Așteaptă? Deci era din umbra falnicelor bolți mm -hmm. Ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră Unde în colț, luceafărul dansează Potrivit lui Ionis. Așteaptă, așteaptă, da N-am na, na, da. înțeles tot, tot. Da, da, da, da, da, da. Adina da. Completează strofa lui Coșbuc. Din iarna pe uliță, atenție la mine. Cei mai mari acum, din sfadă, stau pe încărate puși. Cei mai mici, de foame aduși, se scâncesc și plâng grămadă unde? Sunt ei la mare. Unde? Pe la uș! Așa A, la uși! foarte tare, A, 1 -1. la egalitate. Uh, Ionuț. Da. Care este numele primului președinte de culoare al Africii de Sud după abolirea apartheidului? Nu știu. Nelson Mandela. Sănătos, fie... Adina, dacă răspunzi, ai câștigat. Asa a, -a prăpădit, sărac. Adina, care a fost primul președinte afro-american al Statelor Unite? Obama. Așa, Obama! Domne, bravo! Eu nu ți mulțumim, Adina, da. ai câștigat eu felicitări. Eu vă Adina, a fost rațez. Acum, ai zine cu cine pleci în Grecia. Ah, e a, cu cine? Sigur plec. A, cu prietenul, prietenul asta nu, Distracție aflăm, plăcută De fapt, de asta am vrut yes. să câștigi Ca să aflăm dacă ai prieten ah. Bine, Adina, felicitări, felicitări. <laughs> câștigat un sejur de șapte nopți în Grecia Pentru două persoane oferit de Europa FM și Neotur Agenția de turism Care îți stă la dispoziție cu servicii de încredere Vacanța ta e acum Cu Neotur și cu Europa FM Breakfast in America Asta o știi? Bine, mă. Mamă, da, ce muzică tare dă. Take hai. a look at my girlfriend She's the only one I got Not much of a girlfriend But never seem Tramp la Europa FM, Breakfast in America, 8.52 de minute. Mai avem un concurs și mai avem un câștigător, pentru că supereroii casei curate și sănătoase sunt printre noi. Sigur v-ați înscris cu textul erou. Acum Philips și Europa FM vă premiază. Vali din București e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, Europa FM! Vali ne-a ne trimis vali. următorul mesaj. Soția este eroul. Când se apucă de curățenie, obligatoriu plec la meci. Chiar dacă nu joacă nimeni. Vezi, oricum în România nu joacă nimeni la meciurile alea, înțelegi? Deci cumva ai a avut dreptate. Da? Corect, chiar dacă nu joacă nimic, mai bine. Da. La ce meciuri te duci, valia spune -mi. În general, e. așa. Rapid, acum, la matinal. Bine, atunci îți dau un aspirator dacă e cu rapidul. N-am nicio șansă să iezi din treaba asta fără să dau o premiu. Bine, bine rapidistule. Da. Vali din București a câștigat în această dimineață un aspirator cu sac Philips, performer expert. Acum o să dispară orice urmă de praf din casă, iar curățenia de paște va fi mult, mult, mult mai ușoară. Dacă n-ați câștigat astăzi, mai aveți o șansă. Toate mesajele primite intră în cursa pentru Marele Premiu de mâine dimineață, 14 aprilie. Un aspirator Philips, performer ultimate, un adevărat agent. Secret 007, al cărui cap de aspirare cu leduri luminează podeaua pentru a scoate la iveală chiar și praful ascuns. Mult succes pentru mâine dimineață. Avem două extrageri, doi fericiți câștigători, dar asta mâine dimineață. 8 și 54 de minute, știrile Europa FM și revenim, avem Radio Voting. Încă nu reușim să ne hotărâm ce piesă să dăm astăzi la Radio Voting. Facem o ediție specială. Hai că vedem! Hai.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 În fiecare zi aștepți câte ceva.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 Doar Dumitreștii pot spune că sărbătoresc ca la carte!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 Începem cu o informație din trafic, circulație oprită la această oră pe drumul județean 211A, între localitățile Bordei Verde și Viziru din județul Brăila, o cisternă cu 23 de tone de benzină s-a răsturnat noaptea trecută. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brăila, cisterna venea de la Constanța și se îndrepta spre zona Moldovei, la ieșirea din localitatea Viziru, șoferul a pierdut controlul asupra direcției, iar cisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile. Șoferul nu a fost rănit. Pompierii supraveghează zona pentru a nu apărea probleme. Circulația este blocată așadar, mașinile fiind deviate pe rute alternative. Venit global și introducerea unui impozit pe gospodărie, guvernul ia în calcul un astfel de scenariu care vizează pe toți salariații din România. Guvernul va angaja aproape 35.000 de consultanți fiscali care să-i ajute pe contribuabil să-și completeze declarațiile fiscale după ce țara noastră va trece din 2018 la impozitul pe venitul global. Așa a declarat ieri în mai multe intervenții la guvern și într-o emisiune televizată la Antena 3, ministrul de finanțe Viorel Ștefan, care a încercat să explice această nouă idee a guvernului. Concret, un grup de persoane înrudite care declară au ca un patrimoniu comun se pot înregistra la fisc pentru a plăti un impozit calculat din media veniturilor pe care le încasează. Din această sumă pot exista și deduceri. Se pot scădea, de exemplu, contribuțiile la sănătate, asigurările medicale sau taxele școlare ale copiilor. Guvernanții susțin că statul va angaja mai mulți consultanți fiscale pentru a-i ajuta pe cetățeni să-și întocmească dosarul pe care îl vor depune la fisc. Cei 35.000 de consultanți fiscale vor fi plătiți cu 4,2 miliarde de lei, susține ministrul Viorul Ștefan dacă un salariat realizează venitul principal dintr-o relație de angajare, de relație de muncă, bineînțeles că în fiecare lună va fi impozitat cu cota de 10% pe venitul principal realizat din salarii. Dar la sfârșitul anului, până în mai, anul următor, va trebui să dea o declarație fiscală în legătură cu toate veniturile realizate. Pe baza acestei declarații fiscale se va face o regularizare. Se vor în calcul atunci și toate deductibilitățile, se va stabili dacă acel contribuabil trebuie să mai plătească la fisc sau dacă nu cumva fiscul să-i returneze. De la 1 ianuarie 2018, cabinetul Grindeanu vrea să scadă cota unică de impozitare de la 16 la 10% pentru cei cu venituri mai mici de 2000 de lei, cota va fi zero. Pe de altă parte, ministrul finanțelor, Viorel Ștefan, neagă vehement o eventuală intenție de naționalizare a pensiilor private obligatorii, idee vehiculată în ultima perioadă în spațiul public. Liderul principalului partid de guvernământ a anunțat aseară la Antena 3 că întreaga conducere a autorității de supraveghere financiară va fi demisă de Parlament. Liviu Dragnea consideră că instituția în cu Mișu negritoiu, este responsabilă pentru răspândirea zvonului despre naționalizarea pilonului 2 de pensii. Folosiți toate punctele de trecere a frontierei, dacă plecați în mini-vacanța de Paște, este aglomerație mare în Vămi, atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară. Traficul a crescut în medie cu peste 30%, deoarece mulți români se întorc în țară pentru a petrece sărbătorile pascale, dar sunt și mulți care pleacă în străinătate. Personanul din Văm și aeroportul a fost suplimentat. Timpii de așteptare la graniță au crescut începând din 7 aprilie, deoarece se fac controle suplimentare, a explicat inspectorul adjunct al Poliției de Frontieră, Liviu Galoș. Autoritățile de control la frontieră din statele Uniunii Europene, inclusiv Poliția de Frontieră Română, sunt obligate să facă verificări sistematice. Acestea constau în verificarea documentelor de călătorie și consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele atât la intrare cât și la ieșirea din țară. Bazele de date în care se efectuează verificări includ sistemul de informații Schengen, baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate sau pierdute, precum și bazele de date naționale. Șoferii au la dispoziție și o aplicație, cu ajutorul căreia pot verifica timpii de așteptare la graniță. Și de astăzi, până luni, va fi grevă parțială pe aeroporturile din Portugalia, așa că românii care se află, tranzitează sau călătoresc în această țară sunt avertizați de Ministerul de Externe de la București să ajungă în aerogări cu cel puțin două ore și jumătate înaintea orei estimate de decolare. Curtea Europeană a drepturilor omului urmează să anunțe dacă guvernul de la Moscova putea să facă mai multe pentru a preveni drama de acum 13 ani de la Beslan. Atunci o școală din localitatea rusă a fost atacată de separatiști ceceni, care timp de trei zile au ținut, au ținut o statice peste o mie de persoane, copii și profesori. O ascultăm pe Anca Grădinaru. În cei 13 ani de la atac, supraviețuitorii și rudele celor morți, printre care și părinții celor 193 de copii decedați, nu au aflat dacă printre responsabili se află și vreun oficial. 400 dintre ei au cerut cedo să se pronunțe. Atacul de la Beslan s-a încheiat în urma intervenției forțelor ruse. În timpul misiunii s-au produs două explozii puternice. Informații găsiți și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne răuzim la știrile de la ora 10. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Real Madrid a câștigat cu 2-1 la München, prima manșă a sfertului de final al Ligii Campionilor. Fără golgheterul Lewandowski accidentat în ajunul meciului, Bayern a deschis scorul la primul șut pe poartă, prin Vidal, în minutul 25. Cilianul l-a ratat însă apoi o lovitură de la 11 metri în prelungirile primei reprize. Cristiano Ronaldo a egalat imediat după pauză, iar nemții au rămas în 10 din minutul 61, când Havi Martinez a primit al doilea galben în interval de doar 3 minute. A urmat un adevărat asediu al Madrid. Ronaldo a făcut 2-1 în minutul 77, iar portarul lui Bayern Neuer a limitat proporțiile scorului. Real a avut și două goluri anulate. Între timp Atletico Madrid a învins-o cu 1-0 pe Leicester City, campioana Angliei a avut doar 36% posesie și nu a trimis nici măcar un șut pe spațiul porții adverse, dar nici spaniolii nu au strălucit în ofensivă. Obara lui Koke în minutul 3 a fost singura ocazie mare, iar golul a fost marcat din lovitură de pedeapsă de Griezmann la jumătatea primei reprize. Aseara s-a jucat și meciul amânat de marți, dintre Borussia Dortmund și Asse Monaco. Cele două echipe s-au ridicat la nivelul așteptărilor și au făcut un meci spectaculos câștigat de monegaști cu 3 la 2. Meciurile retur din sferturile de finale ale Ligii Campionilor se vor juca săptămâna viitoare. Luca, mulțumim! Ne-am decis! Avem Radio Voting chiar acum! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ușor, ușor, cam toată lumea știe cine e trupa The Motans. de fapt cine e Denis din spatele numelui The Motanz, l-ați auzit, auzit la Europa FM, s-a lansat aici cu Versus, între timp a mai lansat 42, a mai lansat cum se cheamă piesa aia? Tu. 2, uh -huh. a lansat piesa Weekend cu Delia pe care o ascultam la Europa FM de altfel, dar The Motans. A lansat acum vreo două zile piesa 1000 de rotații pe minut. Mm -hmm. Asta e piesa pe care au ales o colegii mei astăzi pentru a fi la radio. Da, pe timp ne place foarte mult. Da, zici? Da. Cred că o să le placă și ascultătorilor noștri. Sunt absolut convins. Da, de toată lumea de din cap că da bine. 0372069599 dacă vă place sau nu piesa asta de la The Motions, sunați-ne în 3 minute și spuneți-ne asta la radio ca să vă spunem și noi mai departe. Motans, o mie de rotații pe minut la Europa FM în deșteptarea. Parfumul tău se ține strâns de cămașa mea Tu n-ai să știi cum zgăruie în gât Cum de durere strâng din dinți și îl înghit Tu ai lăsat în urma ta Doar amintiri pe cămașa mea În fine, tu ai ales să pleci Nu am de gând să te mai țin Tu ai ales în loc de drum Orul roșu sunt, ceru cer sănit Închid noduri, mă trec vihorii End of story, acum Când tu ai tot ce ai visat, Iar eu, dar o o că m-aș o de spălat, yeah. Toate capriciile tale Le spăl 90 de grade Te rog să nu te mai întorci, de yeah. Cu o mie de rotații pe minunii toate săruturile tale Desi la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci, de uiți Cu o mie de rotații pe minut Noi am greșit de prea multă ori Și vezi cum drumul nostru trece în pantă Poate ar fi trebuit să ne gândim de două ori Sau măcar o Poate ar fi trebuit să ne oprim Am zidit o dragoste din huru și greșeli. Circumstanțele urmează mâine păcat Că nu mai prevenit de ieri Toate capriciile tale Le spăl la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci de uit Cu mie de rotații pe minut toate săruturile tale Desi la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci, te Cu o mie de rotații pe minut Că a fost frumos, dar ai prea multe mofturi Pentru sistemul meu nervos N-ai nou, nou, de la viața mea Nici măcar nu te mai uras deja Și nu-i o piesă de dragoste În cazul, dată în cazul, dat, i piesă În care pur și simplu va curati, Și dacă te întorci crezând Că sufăr și sunt slab. promit, ai să găsești Un monstru îmbrăcat în alb Toate capriciile tale Desi la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci de ultim Cu o mie de rotații pe minut Toate săruturile tale Desi la 90 de grade te rog să nu te mai întorci te cu o mie de uite, cu mie rotații pe minut. 0372069599, The Mutants. o 1000 de rotații pe minut am promis astăzi la Radio Foting. Hai să vedem ce este. Monica e în direct cu noi. Bună dimineața. Bună. Salut, salut, salut. Bună. Dimineață. Ia așa, ia, bună. Îți Îți place, Uh, da, băi, mie plac motanii, adică... <laughs> no, <laughs> bine, fetelor, am sună, înțeles. Sună fain, sună fain, da, de ok. Dokey. Bine, Monica, da. îți mulțumim tare mult. Ana Maria e cu noi, bună dimineața. Bună, Ana. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bonjour. Un mare, da. ochi, okay, da. da. am da. înțeles. Ce vă mai place cu motanul? Nicoleta, bună dimineața. Bună, Nicoleta. Bună dimineața. Uh, da, e este... uh, E o trupă interesantă, tă -tă. Cu o muzică interesantă, i-am remarcat, melodia și asta e faină, o să o mai ascult, probabil, sau dacă o dați voi... Dar care îți place cel mai mult? Aia cu Delia, îmi place foarte mult și mai este una, cred că, nu știu cum se numește, nu mai țin minte acum cum se numește, dar e tot o poveste din asta cu părăsitul, cu o fată, cu așa, dar da? e foarte faină și aia, deci... Și chitările sunt haine, Și vocea tipului Nu știu cine-ți ăștia Dar da. Spune-i Denis Când te mai gândești la el Spune-i Denis Îți mulțumim tare mult Nicoleta Liviu Bună dimineața bună, Liviu. bună dimineața Salutare Liviu Da, da, da, da, da Da, da, Marius, bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața categoric nu din partea mea o, dar, dar de ce? Da de ce Marius, ia zile Păi nu i se potrivește piesa, nu... Nu, nu, se, nu ți no. se potrivește sau nu ni se potrivește? Nu i se potrivește. Nu i se potrivește, nu este meu. Bine, ok. Bine, înțeles, Marius, data, Dana, bună dimineața! Bună, bună dimineața, da, bună, bună. da, da, da, da, da. Uh, propun piesa uh, să-ți asculte Motan, pentru că va crește natalitatea ca în România. Toți suntem pe... Sunt Ai zis ce-ți dorești, Dana. <laughs> o zi bună. Bine, bine, la revedere. Bravo. Marius, uite, și au fost foarte mulți. Marius, Marius, revine, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, am fost și Bună dimineața din nou. s foarte foarte bună, foarte bună. dacă. mai aici. Ce da. o tipul ăsta nu e unul din mascații de la pe la drin? Nu. Uh, nu? Nu, e nemascat. E. Nu, nu intră la zona de mascați. Da. Acolo intră forțele speciale cu mascații. Alexandru, bună dimineața! Bună! Bună, bună dimineața! Unda au ritm, au muzicalitate și au un mesaj foarte, foarte, foarte fin. Da. Mulțumitare mult, Alexandru, 0372069599. Dan, bună dimineața! Bună dimineața! Denis Pericol Public No. 1. Da. Nu-i place piața! Nu-i place, doi, ne-am înțeles. Și mulțumitare mult, Daniel! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! E zi! Urmare, da! Ok, Bun. da! E zi! Gata totul, da, așa un pic! A fost să da! Andrei, ești cu noi? Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Un mare da de la mine! Bine! Un mare da! Mulțumim. Mulțumim, 9 la, la 2 momentul ăsta Păi și mai are sens să mergem mai departe eu zic Să ne oprim, e mișto, că o, e suficient e puțin mai da. energic, așa. 9 la 2 pentru The Motans 1000 de rotații pe minut am ascultat în dimineața asta Dacă v-a plăcut Înseamnă că v-ați gândit la noi intens da. în dimineața asta, că aveam mai multe variante pe care voiam să vi le propunem. De piese, la ele mă refer. Uh -huh. 9 și 14. Avem dublu sau nimic, nu? Da. tare cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Lansăm dublu sau nimic, 1769 SMS cu tarif normal, avem 2400 de euro în această dimineață, așteptăm SMS-uri în care să scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și să ne luați banii. 2400 de euro nu-ți băm puțini, e adevărat că și întrebările de astăzi sunt mai ușoare decât de obicei ca să dăm banii ăștia odată. 1769, SMS cu tarif normal, scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Ce piesă ar ori putea urma, Vlad? Una să-mi placă mie, dar nu te uita. Una să placă mie. Queen! Hey, queen. <laughs> Bine, mă! Shape of You de la Ed Sheeran. Ce n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 De Paște, orașul îți umple coșul cu oferte. Alege din peste un milion de produse. La Emag ai până la 25% reducere la electrocasnicele Heiner. Comanda acum de pe Emag mașina de spălatrufe Haynar cu display LED, capacitate 7 kg, 1200 rotați pe minut, clasă A, și program de spălare rapidă la doar 879 lei. Emag. Gelato la Roma sau un ceai fierbinte chiar în centrul Londrei. Mm, ciocolată la Bruxelles, sangria la Barcelona sau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 My heart is falling to I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Everything is in something new I'm in love with your body Come on, be my baby, my baby Come on, come on, baby I'm in love with your body Come on, my baby Come on, come on, baby I'm in love with your body The shape of you. Insistați pentru dublu sau nimic 1769 Scrieți dublu numele vostru și orașul în care Ascultați Europa FM mai, e puțin, mai aveți puțin timp pentru înscrieri Vlad a găsit o știre bravo Știrea bravo la Europa FM Cea mai tare știre bravo De anul acesta USR Uniunea Salvați România ar vrea ca aleșii să lucreze 8 ore pe zi și să nu aibă pensii speciale ceea ce ar vrea și foarte mulți corporatiști, ca Ia să zic Măcar partea cu 8 ore de muncă pe zi. Da, da, da, da, da. da, da. Gociul ăla, sau cum îl cheamă, cel care a țipit în Parlament, <laughs> e de la USR, nu? Da, e de la USR. Înseamnă că omul își dorește să-și îndeplinească aia da. cu 8 ore de somn pe noapte. Și, exact. De data asta îl face pe și autosancționat. Deci Parlamentarii Uniunii Salvați România au anunțat că vor depune un proiect de lege de eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și introducerea unui program de lucru de 8 ore pe zi. Pha, nenorocire. Mamă, ce asuprire îngrozitoare exact. să pună pe parlamentari la muncă 8 ore pe zi Pha. în condițiile în care ei, abia dacă reușesc să muncească o zi pe săptămână da, la 8 8 pe parlament zi, în fiecare zi. În fiecare zi, 5 zile pe săptămână? Ha! Pui, de aia s-au ales? De aia e când, democrație? Și cât mai cheltuie banii pe care îi câștigă oricum în momentul ăsta? Domnule, de aia au murit ei la Revoluție ca să muncească <laughs> acum o ore pe zi. Reprezentanții USR spun că aceste modificări s-ar impune în condițiile în care, prin legea salarizării unitare, ar crește și veniturile senatorilor și deputaților. Dacă e zice, zice domnul Cristian Seidler de la USR. Pentru că creșterile salariale vizează inclusiv veniturile parlamentarilor și pentru că dacă mai era nevoie să precizează încă o dată faptul că se consideră vechime muncă perioada petrecută într-o funcție publică, vom cere și vom iniția un proiect de lege prin care se abrogă pensiile speciale ale parlamentarilor. Uh -huh. Dacă e vechime muncă, nu se justifică o pensie specială, alta decât cea bazată pe principiul contributivității. Oamenii, aceștia au o logică. Cum pot să le răspunzi de fapt? Oare cum o să fie argumentele de respingere a acestei legi? pentru că majoritatea parlamentară nu o să treacă legea asta. Cu care o să fie argumentul? Nu, noi vrem pensii speciale pentru că așa credem noi că e bine ca noi să fim plătiți mai bine decât tot restul românilor și să da, muncim mai puțin. Da, pentru o să zic vreun parlamentar de la care o să spună că ele împătare da. urcând ca un doctor sau ca un soldat care a mers pe front. Da. USR mai spune așa că se impune și introducerea unui program de lucru pentru parlamentari. Eu cred că ăsta o să le zgrie mașinile, le taie cauciucurile pe acolo. <laughs> Zice domnul deputat Seidler, vom cere dacă tot primim bani mai mulți, măcar să lucrăm de valoarea banilor respectivi. Aici se lucrează luni, marți, eventual miercuri zice el, ce optimistie. În rest, activitatea în comisii de miercuri și joi e mai degrabă inexistentă. Vineri avem program în teritoriu. Vom cere încă o dată să lucrăm măcar 8 ore pe zi, cum lucrează toți ceilalți angajați și din sectorul public și din sectorul privat. Înțelegeți unde suntem cu dezbaterea România? Așa, hai dacă să prin treaba asta, spuneți ce o să facă. O să lucreze tot două ore pe zi. Lucrează în weekend și o să ceară spor de, uh, de lucrată în weekend. Dar ei lucrează non-stop și noaptea se gândesc E au sport de dispozitiv, că am aflat ce e sport de da. dispozitiv. Ești la dispoziția uh, șefului. 24 de ore din 24. Da, Practic, deci, dacă te zi, sună, te la serviciu asta, pentru acum, acum două, trei zile am vorbit despre domnul acela, nu mai știu din ce oraș era, care am da, refuza sporurile, spunea că nu le merită. Inclusive că nu merită, de sporul exemplu, de sporul de dispozitiv. Și am mm -hmm. înțeles că există acest spor de dispozitiv pentru unii angajați ai primăriilor. Domnul acesta lucra la direcția investiții. Spor de dispozitiv înseamnă că ești la dispoziția șefului. Deci când vrea să te cheme la muncă, te cheamă la muncă. Asta e sporul de dispozitiv. Ceea ce, sigur, la primărie și la, la, la, la, la, la birocratia de stat se întâmplă în permanență. N-ați văzut acolo să lucrează zi și noapte! Zi și noapte. Bravo atunci celor pentru care au inițiat acest da, proiect De la USMS, series, nu. Bit, da. Bravo, 9 și 28, <laughs> avem dublu sau nimic imediat testează limitele În cel mai deștept concurs radio Dublu sau nimic La Europa FM Căștiga mii pentru cești Mii de euro cash. Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Tot e prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scap de dureri de burtă și de balonă, fiisteti. Ia un digest forte. Digex forte. Super digestiv pentru super digestie. Căutați promoțiile în farmaciile Catena. Digest forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Paștele cu bucurie. Noi te așteptăm cu tîrcurile de cadouri, de cozonat și ciocolată. Cu delicatese pentru masa de Paște. Intră pe oshan.ro să afli programul special pentru magazinul tău. Intră acum pe Facebook, likează și oșante premiază. Paște fericit, cu bucurie sărbătorit. Oshan. 300 de euro la prima întrebare, 600 la a doua, 1.200 la a treia și 2.400 de euro de dat după 4 întrebări astăzi la dublu sau nimic. Radu din Zalău și încearcă norocul. Bună dimineața, Radu. Bună dimineața. Salut Radu. Bine venit. Iața. Pregătit? Da, da, da, Pregătit să ce? Hm. Să să dăm două trei răspunsuri Da, două trei. La 2, 3, te -ai, te -ai oprit. Te oprești. Hai, vedem. Da. Tu decizi dacă te oprești. Când te oprești, ei banii de până în momentul ăla, da? Dacă ai ajuns la 600 și te oprești, rămâi cu banii aia și atât. E decizia ta până la urmă. Poți să dublezi în continuare de fiecare dată, dar dacă greșești, banii rămân la noi, da? Îi lăsăm la Luca pentru că, uite, el a ținut de ieri până azi. I-a ținut bine. Bine ar putea fi 3600 dacă azi nu dăm 2400. Bine, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Te ajută cineva? Nu, sunt singur. E singur. Ieltui tu toți banii. Fii atent! Multă baftă. Mulțumesc! 300 de euro Auzi, Vlad, știi întrebările? Dați? Nu. Nu le știe, nu? Nu Vrei să răspund eu? Nu, nu, nu. Verific mâna dacă știu? Hai. Hai, că știi tu. Ia. Să vedem dacă Radu știe. O, păi, bune, Radule, da? nu știu. Ia să vedem. Noi care zice primul? <laughs> Cum se numește numărul care nu se împarte decât la unul și la el însuși? Număr prim. Ai răspuns prea repede. Aș vrea să spun că eu n-am ridicat mâna. Deci eu mm -hmm. habar n-am. n-am întrebat al câtelea. <fie> și cum se numește? E număr prim. E număr prim. Dar ce lucrezi... Ce lucrați, matale, vă rog, dacă îmi permite să vă deranjez? Sunt, sunt inginer. A. Ca și mine! Noi, inginerii. și inginer. ați tot. răspuns bine. Bravo, domnule. Ai 300 de euro, Radu. Ia Ia uite, uite primi 300 de euro îi punem deoparte. O rugăm pe Marcela să scrie ce cu acum. 300 de euro, euro, Radu din Zalău. Are bani ăștia e mașină mică. Da. Ce facem, Radu? mergem mai departe. mergem mai mă, departe. De siguranță. Tom, inginer de ce anume? Construcție de mașini. Tare, frate. Ai câștigat vreodată la loto la? Da, nu. n-ai mm -hmm. câștigat, nu? Mm -hmm. Și te-ai gândit acum să ne-ai nouă bani, adică... <laughs> n-ai fi câștigat la loto. Te-ai să ne-ai nouă bani. Bine, 600, sigur? Da, da, sigur. 600 de euro. Cina realizată în 1498 celebra pictură murală Cina acea de taină aflată în biserica Santa Maria Dele Grazie din Milano Milano Cina acea de taină Nu știu, Michel Michelangelo David, ai spus, David, David, David, David. Hmm. David, Ai spus Michelangelo În cele 8 secunde a. Și Da Vinci În cele 10 secunde Mă rog, după Bă. 8 hm? Care e răspunsul corect? Unul din cele două e corect, care? Cred că totuși Da Vinci Nu știu, Raffaele, Michelangelo și Da Vinci Da Vinci, băcate. Ai spus Michelangelo sau Da Vinci Michelangelo în timpul Acordat Regulamentar, de 8 secunde, Da Vinci după... Da, da Vinci ăsta n-a pictat la Paris, la Louvre? Nu e <laughs> Italia. Da, mai Radule. Hai să nu mai fierbem pe Radu. Îmi pare rău. Da Vinci. Da. Ai știu dar ti -ai, ai adus aminte prea târziu? Da. Păcat. Bine, mulțumesc, pare mult. Și noi îți mulțumim, Radu... Eu cred că dacă erai un pic mai concentrat, astăzi am fi mers până departe. Da. Nu era deloc greu. Deloc, deloc greu. Nu era. Bine, Leonardo da Vinci era răspunsul pe care l așteptam. N-am dat astăzi 2400, dar poate dăm mâine 3600 de euro. Rămâne 200, de dar mă rog. 3200, iartă-mă. Damian and Brothers cu Smiley în stație la Lizeanu. de seară strălucind sub același felinar. La mine la scară, schimbă pe țivan cu milionari Arunca cu zâmbete în stânga și-n dreapta Unul dacă prinde, altul face plata O vreau să rădesar, cu toate că știu că e imoral No, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu te-ai îndrăgostit Asta e e fructul interzis Unul ca tine are dragoste de tar În ce ea o are doar de închiriat Domnișoară, domnișoară Ce program aveți ti seara Nu că nu l-aș ști prea bine, Dar v-aș vrea doar pentru mine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 Am vorba cu horba, cu dunei am cum că te o fac. I-am pus doar o întrebare, acum știu că ar fi să tac. Mi-a răspuns când cred însa, nu știe, iubirea. nu simt în inimă dăpoi fericire. Doamnășoară dragă, să știi că mă întristat. O oh, no no no no no, îmi îngerosti. Esta ispită-i fructul interzis, un om de tine are drago se detar. Ce iau o are doar de închiriat? Domnișoară, domnișoara, Ce program aveți diser? Nu că nu-l ști prea bine, dar v-aș pentru mine. Există viață și departe de aici. lăsați mă să vă las fără servici. O oh, domnișo, domnișoara, Iar mă prinde ora 5. Domnișoară, domnișoară, domnișoară Există viață și departe de aici lăsați mă să vă lați fără servici Oh, domnișoară, domnișoara, Iar mă prinde ora cinci Uite așa la astăzi, domnișoarele, fără serviciu. 9 și 46 de minute. Bine, cunoscutul proprietar al agenției Paralela 45, îl acuză pe un fost deputat PSD, pe care îl știm cu toții, de fapt, Cristian Rizeal alții minte da. că este... Un escroc în serie, am încheiat, încheiat citatul și că îi datorează, încă îi datorează 4.000 de euro, că a fugit mm. cu 4.000 de euro. Și sigur, escrocii în serie sunt periculoși, dar ăia în paralel sunt și mai periculoși. <gătări> Datoria asta este de acum vreo 2 ani, zice domnul Burcea, uh, pentru ce? De aproape 2 ani îmi datorează această sumă, mi-a cerut niște bilete de avion, vreo 10 bilete de circa 4.000 de euro, eu am pe, pentru Nisa zice domnul Burgea. A, Eu era Grecia sau asta direct la NIS. Am aflat ulterior că era o gașcă întreagă din România care mergea la Monte Carlo. Mm. La momentul respectiv, domnul Rize era președintele PSD sector 5. Deci a mers pe încredere într-un deputat în Parlamentul României. <laughs> Ce greșeală! Deci asta e. Patronul paralela 45... Uh, a menționat, el a fost citat de News.ro că a încercat pe diverse căi să ajungă la Riza ca să-și recupereze banii, dar nu a reușit. Mai zice domnul Burcea. Își schimbă telefonul din două în două săptămâni, a dispărut ca măgarul în ceață, l-am văzut anul trecut ancheta de poliție, acum am scris o postare pe Facebook, pentru că am văzut că mai dat țeapă unui hotel. Despre ce este vorba, uh, Cristian Riza și un domn numit George Țârdea sunt acuzați de reprezentanții unui hotel din Vaslui, că au stat acolo în campanie electorală mai mult de o lună și au plecat fără să plătească. Administratorul povestește că aceștia doi au ocupat cele mai bune camere, au mâncat cele mai sofisticate preparate din meniu de trei ori pe zi, au băut tot ce au prins, și au fugit chiar în noaptea alegerilor, când au realizat că nu vor intra în Parlament și nici măcar nu au mai predat cheile de la, camerei, de la camere. Administratorul hotelului, un domn pe nume Răzvan Condurache, deci astea nu sunt acuzații așa anonime sau nu Și sunt niște tip cu funcție cu care vin și spun domnule, ăla mi-a tras țeapă și vorbesc public despre de asta. asta îmi place tare mult, exemplul ăsta cu plecatul din hotel în funcție de rezultatul alegerilor. Da. Adică dacă ar fi câștigat alegerile, da. băi, mai stăteam un pic. Nu, dădea banii, adică de unde că să mai sătea câteva zile și fugea după, dar mă rog. Fiți atenți ce zice administratorul hotelului, Răzvan Condurache, citat de Digi. Zice așa, a Digi24, au invocat pretextul că banii lor de campanie sunt blocați în fondul partidului și li se deblogează abia la finalul campaniei. Așa, și ce mai zic? Uh, reporterii de la Digi24 au vorbit cu unul dintre politicieni, acesta a spus că a fost la Vaslui în interes de serviciu și că acum este treaba partidului să achite nota de plată. Cei doi au anunțat la hotelul respectiv că vor locui acolo cel puțin o lună și au cerut ca pe lângă cazare să primească și trei mese pe zi, iar plata să o facă la final. Asta e. Da, da, se face ramburs. Da. Domnul Ciprian țărdea spune așa, am fost să muncesc pentru partid. Ce au spus cei de la hotel cu râuri de șampanie? Nu la mine. Eu sunt operat la stomac, Ziceam Am 60 de grame de stomac. Asta e, bei câte puțin, umpli mai des paharul. Domnule, deci au fugit cu banii, n-au plătit... Ăștia au rămas cu paguba, ca mulți alții dintre noi de altfel care rămânem cu pagube după politicienii ăștia, adevărul are un titlu genial apropo de poveste zice Cristian Rize a patentat o nouă formă de înșelăciune. Metoda deputatul. Deșeptarea Europa FM. Și Bruce Springsteen la Europa FM. Eu zic să ne oprim aici pentru astăzi cu deșteptarea Revenim și mâine dimineață. Uite cum am văzut pe Facebook, uh, trupa Vama anunță un mini turneu. Are spectacole în octombrie la Londra, Manchester și Glasgow. Uh -huh. Poate investigăm un pic treaba asta. Sună la foarte interesant la și la fața locului. Da, <laughs> Dacă vrei să face fi. prospecție. Dar Pute exact. la fața locului. Bine, poate facem șansa. Nu, prospecție, cum să vedem da. unde cântă, în ce condiții, ce e în jur. Da, dacă au ce să mănânce, că să mâine apropo oameni. de mâncare, mâine mâncăm tot de, tot de la Luca sau de la Mândoi. Ce, ce avem mâine la culinaria? Mâine la mâine culinaria avem, avem coliere de coliere. spaghetti alio olio peperoncini. Ah, a, două versiuni, deci două versiuni, două versiuni. Versiunea coliere petreana, colierea OPE. Versiunea petreanică și versiunea pastic. Este coliere de spaghetti alio oli, olio peperoncino petranesca. Dacă vrei Asta. Hai că m-ați băgat în chat. Eu știu, știu sigur că avem 3200 de euro la dublu sau nimic Asta știu sigur, sigur Aia da Bine, cum se spune corect? Vine Dinu sau Vin Dinu? Vini. Vine dinu. Dinu. Pentru că Dinu vine cu un plin de vin un plin de sărbătoare Mișto? în Europa Express Vini Dinu, ei. <laughs> Dar după ora 10, numai bine Toate bune România în direct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 Tehnica pentru o viață. De Paște mâncare așa de bună, că și hainele vor câte o bucățică. Fi pregătit pentru un Paște de România cu penny. Ai prosomon gram finale la doar 5,99 lei și deroozon detergent automat 10 kg la numai 49,89 lei. Oferta valabilă în perioada 12-18 aprilie, în limita stocului disponibil. Peni, stie ce ne place. Profaniciogra, care a vândut desenele noastre ca să avem toate hărțile.